Egy ember, ki a hátán is meg akar élni. Az urasági irodában három alakot látunk gyertyák mellett beszélgetni. Mind a három ösmerős alak, Klein úr, ki mit mindig ezen a néven nevezünk, bár ő maga a kisnévhez nagyon hozzászokott. A második alak Sándor, ki mint nélkülözhetetlen jogügyelő még mindig befolyt a majoreszkó ügyeire is, de az ifjú gróf jószága szomszédos lévén lakását sem kell -e változtatnia. a harmadik szintén ösmerős, a becsületes Bécsi bankár. Klein úr nagyon furcsa helyzetben érezi magát, a Veszprémi piaci nagyot rúgott a jövedelmen, s így az a kellemetlen állapot következett be, hogy a fizetések teljesíthetése véget a majoreskó rendelkezése alábocsátott pénz pénzt kellene megkevesbíteni, pedig Klein úr már igen érezte, hogy mennyit a majoreszkó költ, azaz, mit kívüle Klein úr is megtizedelt, nem igen enged levonásokat, és Klein úr nem mert saját sorsának poharába nézni, elég oka levén hinni, hogy a kicsordolástól nagyon kevés hiányzik. – Tehát ezúttal nem teljesíthetik az uradalmak a kitűzött kötelezést? – kérdi a bankár udvariasan. – Fájdalom? Nem mondja fészkelődve a plenipotenciárius. Semmi baj, szól megnyugtatólag a bankár, mire azonban Klein úr képére éppen nem látszék visszatérni a jókedv. Ha a mostani határidőn nem teljesíthetik, engem ez nem hoz zavarba, majd teljesítik önök a másodikon, és így semmi baj. Akkor sem lehet, mondja Klein nyugve. Azon sem fogunk kétségbe esni. Mondja a bankáról, hogy megnyugvással, mintha csak a gyertya hamvának elkoppantásáról volna szó. Mert akkor még a viasz és erdei gyertya volt a fényűzési cikk? Egy év nem a világ. Jövőre termés is jobb lehet, juhászatuk is gyarapodik, tehát a harmadik határidőn kezdik önök a pontosságot. Akkor sem lehet. Mondjak le fogát csikorgatva, csak hogy mit használ, hogy azt meg nem haraphatja. Kit szeretne megharapni. Mit tetszett mondani? Kérdi némi figyelemmel a bankár. Hogy akkor sem lehet? Szabad az okot tudnom? Kérdi a bankár fölemelkedve. Nem mondhatom meg. Mondja én majdnem fuldokolva. Na, én nem akarok erőszakoskodni. Szó még mindig a legnagyobb türelemmel a bankár. Adjuk félbe már a tárgyalást. Inkább holnap után. Tán plenipotenciárius úr addig fölvilágosítást adhat. Fejezi be a pénzembere a beszédet, és Sándorra eltávozván, mit Klein úr úgy szólván szónélkül hagyott megtörténni, mert ha szólni fogott volna, ismét csak azt mondaná, akkor sem lehet. Klein úr dühött volt, nem mintha sajnálta volna a majoreszkót, deröstelte, hogy akadt egy ember, ki őt bolondá tudta tenni, s ezáltal kétségessé tette állapotát, nem azt ugyan, hogy miből tengesse sorsát, hisz arról már ő gondoskodott, és ha valaha szent pállal találkoznék, sohasem fognák lejn urra alkalmazhatni azt a mondását. Ki magának nem jó, kinek jó, hanem megizzelte a cseresznyét, mely azon évül, hogy édes, magjával még kényelmesen meg is lődözni a nálunknál szegényebb embert. Azaz, például vevén az egyszeri gyereket, mikor egyszer fölkapott a nyerekbe, nem akart leszállni a lóról. Pedig, ha a majoreszkó fogy, őkelme körül is megvásik a föld. Gondolkodott, gondolkodott, becsöngette a hajdút, hihetőleg valamit parancsolni akart neki. Tessék parancsolni! Klein föl alá járt. Egymást érték a gondolatok agyában, még a hajdú szavát sem hallotta. – Tessék parancsolni! – szólt ismét a hajdú. – Mikkel? – riad föl a kérdett. – Tetszik valamit parancsolni? – Nem tetszik. – Mondja nyugtalanul Klein, és az iroda hosszát össze-visszaméri oly nagy léptekkel, minőkkel a falnak hosszát szokták a mérnökök lánc nélkül mérni – Míg a hajdú megunta a várást. Elmehetek, nagyságos uram? Hívja el kend az ügyvédurat, de rögtön! Parancsolja a fölébredt plenipotenciárius, mire a hajdú elment, sőt, óvábra is folytatál nagy lépéseket, de mielőtt Klein úr gondolatát kitalálnók, menjünk Sándorhoz, hol ismét találkozunk a bankárral. A termek egyikében Jolán ült a bankárral, míg Sándor tapadóval beszélgetett. Isten hozta, kedves bátyám, mára ugyan nem reméltem ezt a szerencsét. Én sem, kedves öcsém, de ne is legyen ilyen reménységes soha. Baj van talán? Biz én, kedves öcsém, ha már meg kell vallanom az igazat, káromkodni jöttem. Megijesz, uram, bátyám! Ne egy meg, kedves Sándorom, hisz nem teszek olyan bolondot, csak egyet engedj meg, kedves drága jó Sándorom. Mit, édes uram bátyám, parancsoljon velem, minden szívesen teszek. Nyöghetek-e, ha már nem káromkodhatom? Nyögjön, uram bátyám, ha <gül> mondja nevetve és jó szívvel, Sándor. De majdnem hanyat esett, mikor az öreg egyet neki készülvén. Hatalmas torokkal kezdi. Jaj! Nagyobb betűket választottam a szóhoz, hogy olvasóim valamivel nagyobbnak képzelhessék e jajt, mint ahogy minden napi szokás. No, kedves öcsém, most már könnyebben érzem magamat. Várjék egészségére, kedves urambátyámnak. Elhiheted, hogy egészségemre válik, mert lásd, öcsém, te nem is tudod, milyen jó ízűn esik az embernek, ha van egy embere, ki meghallgatja, ha nyög. Hát otthon? Kérdi Sándor. Hisz éppen azért jöttem hozzád, kedves öcsém, hogy mióta én kastélyban lakom. hely olyan szűk helyem van, hogy ha még nyögnék is, nem férnék én meg otthon. Ebben egyelőre annyi igazságot mondott, tapadó, hogy mi magyarázat helyet vehetjük. De most már az okát is megmondom, öcsém, miért nyögök én? Bizony kíváncsi vagyok tudni. Előbb azonban azt kérdem, öcsém, mit tartasz te a zsidóról? Azt, hogy az is ember. Hüm, düm az öreg. Ember az igaz. Hanem a javát elhagytad, öcsém, hogy gazember, aztán akasztófa nekik egytől egyig. Ez bátyámnak a véleménye, az enyém meg az, hogy engedni kell a rabszíjón, hogy ne legyen kénytelen lerágni. Két porció szíved van, Sándor, mondja az öreg. Bizony még a zsidók kiveszik árendába. Van-e vizsgája, kérdi Sándor hirtelen. Van. Kiállt közbe az öreg, szenvedélyes vadász levén, és nem is gyanítva, hogy Sándor mit akar a beszédből kihozni. Kelle, egy pár szép kölyke van. Nem torkos? Evést biz az eszik, folytatja tapadó a beszédet. Éppen mikor eljöttem, akkor volt nagy a háznál, mert az asszony nem szenvedheti, aztán az a sok cseléd üti dobja, és hogy most nem voltam otthon, még enni sem adtak neki. Aztán bíz őket, mert túljárt az asszonyok eszén, és mikor a pince ajtót nyitva felették, az én dianám bizony megreggelizta a legjobb úgy kell, miért nem adnak neki enni. Nolása, édes urambátyám! Hát a zsidó mit csináljon egyebet, ha még ez országban mesterséget sem műzhet. Elhallgattak néhány percig, míg aztán tapadó megint szóhoz kapott. Nem tudok hirtelen válaszolni, kedves barátom Sándor, de mint hogy a sónak is megvan az íze, ha teszem, te a zsidót fölszabadíthatnád, és mégis gazember maradna? Semmit sem vitatkozom, bátyám, de hogy mereben a kérdésre feleljek, a mi kötelességünk haladni az idővel, és ha az, kit magunkkal hívunk, mégis elmarad, nem mi vagyunk az oka, hogy hátul maradt. Erre aztán éppen nem felelt az öreg, hanem egy-két körüllépés után azt mondja. Jól van, nem vitázom a jövendőről, de az ugyan nem tagadhatja el velem senki, hogy ez a Jakab zsidó a legnagyobb zsivány szélese világon. Meg lehet. Bolondá tette az egész vármegyét, mondja tapadó. a Lod Sándor az egész vármegyét. Engem nem? Mosolyga Sándor. Téged nem, hanem annál többet mást. Gondold csak, neked már megvallom, egy pár forinttal adósa vagyok a pokoltagadónak, és úgy egyezett velem, hogy gabonámat úgy adom neki, ahogy a Veszprémi piacon kér október hónapnak első napján. És aztán? Én jó élekkel megegyezem a dologban, Bemegyek Veszprémbe, gabnás kocsiaimat beállítom, de már alig férnek oda, mert a vármegyének jó része a piacon áll. Tehát olcsó lett a gabona? De még milyen olcsó? Ismétli a beszélő. Hisz a megrémült sok paraszt féláron alól is odaadta, csak pénzt kapjon. Hát ennek ki az oka, tálni De az ám a kerékbe való, hanem nem megállj. Mondja neki mérgedve tapadó. Még eddig nem értem, miben volna Jakab a hibás. Abban, édes barátom, hogy ahányan voltunk ott megyebeliek, mind Jakabnak hoztuk a gabonát, valamennyien. Értetted? Valamennyien. Tehát mit csinálhattunk, mikor még a főispán is éppen akkor küldött be gabonát? Ott volt a plenipotenciárius úr is, és Jakabbal ugyancsak mérgesen beszéltek. Láttam is, mikor a gabnát Jakab mérettele. Uram, bátyám, riad föl Sándor. Tréfa ez, amit beszél? Tréfa, e? Eh? Ismétli Amaz. Hát nem hallottad előbb, mekkorát jajdítottam? Csak nem képzeled, hogy másfél óra járásnyira hiába hajtasson el az ember hazúról egy jajszóért? Sándor szövegetni kezdje a szétágazó szálat, és turva már a birka eladás történetét, gyanítani kezdé, hogy itt megint valami bonyolódás leszen. Bátyám, kérdi aztán tapadót, miként van az a szerződés? Az enyém még csak megvan, ahogy van, mert az októberi kötelezettséggel készen vagyok, hanem nem jajgatnak mások, kik két vagy három évre vannak lekötve. Olyan is van? Négy szemkös csak megmondom neked, édes öcsém, hogy elég van, ha nem kérlek, ne mondj senkinek, mert a világ előtt még sem akarnánk csúfá lenni. Elég a baj, ha megvan. A beszéd megakadt, mert a bankár kijött, s míg tapadó Jolánnak köszönt, addig Sándor a bankárral maradt. Uram, szól neki Sándor, én már érteni kezdem a dolgot, mit Klein úr titkolni akar? Tehetetlen. Itt szerződésnek kell lenni, mely szerint Klein az uradalmak termését piaci ár szerint eladja. Ilyen hasonlót kívántam én kötni, és már az Egyesség is megköttetett. Midőn Klein úr kihivaték, és midőn ismét bejött, én csak arról kaptam biztosítást, hogy a jövedelem fele fél évenként törlesztésre adatik. Ez még mint nem volna baj, hanem uram a szerződőfél hasonló szerződést másokkal is kötött ugyanazon napra hasonló értelemben, és így kényekedve szerint lenyomhatja az árt, mikor neki tetszik. Ez gazság, mondja fölindulva a bankár. Tökéletesen úgy van, de ezt többé egyenes úton meg nem akadályozhatjuk, Legfőlebb törekednünk kell, hogy a kitűzött határidőn a piaci árt a méltányos fokon tarthassuk. És a gróf? Ez ellen mit sem tehet törvényeink szerint, mert meghatalmazottja által tette, hanem már most saját érdekében kérem, pénzviszonyait értesse meg velem. Míg a bankáret ágyban Sándorral értekezik, addig menjünk vissza az irodába, hol az ügyvéd Klein úrnak kérdéseire felel. És ha a gróf még többet költene, csak annyit költhetne, amennyit kaphatna vagy a jószágból, vagy kölcsön. És ha már senki sem adna, akkor előáll egy valaki, azazután tudja, hogy mit kell cselekedni a törvények szerint. Például a kokáért? Szekvesztrumot kér. Mi az? Bírói zár. Felel az ügyvéd mosolyogva. Mikor aztán az illető vagyon a kezelésének gondjaitól fölmentetik? Bolond törvény, hát kivigyázzon a jószágra, ha a tulajdonos nem? Majd az, kit felsőbb helyen neveznek. Úgy, mondjak le én egy nagy lélegzettel. Például ki? Attól függ, milyen a jószág, mondja az ügyvéd magyarázólag. Nagy uradalmaknál olyanokat, kik a megyében érdemekkel bírnak felsőbb helyen. Mondja az ügyvéd vontatott hangon, megértvén Klein úrnak erőleges sejtelmeit, s mint egy megkönnyebbíteni kívánván neki a gondolatot eszme menetéhez. Hány óra van? Kérdik Klein kitérőleg, mint hogy már eleget hallott. Éppen tíz. Tehát jó éjszakát, ügyvéd úr! Mondja Klein, elbocsátván az ügyvédet. Magamat ajánlom gráciájába. Szól az ügyvéd teljes megalázódással, a megnyomott szavakban értetvén Klein úrral, hogy ő ember, csak parancsoljon vele. Klein a remény magot elvetette keblében, az kicsírázott, növekedett, de még nagyra is nőtt néhány óra alatt, és büszkén gondolt nemesi jogaira, melyek neki alkalmat adának behatni az alkotmányos életbe, hol megszerezheti azon érdemeket, melyek egy változás alkalmával villámhárítói lesznek. Újra meglépte az irodának hosszát, de most már a föllobbant méltóságával, a jól intézet tervek édes tudatával. Hisz mit féljen, hatalma még teljes virágában, Rekintéjének árnyékában fészkelnek az apró madarak, kegyét lesi a megye, csak néhány év és olyan korlátlan úr lesz, hogy ellenében eltörpül minden, ő ezt annyira hiszi, hogy magát végképp megnyugtatva mondja, hadd jöjjön a zivatar, nem félek tőle.